Bate, siku zote nitakazoishi hapa duniani. Jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele. Karibu rafiki, mpendwa katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninamshukuru Mungu kwa kutujalia hatua hii nzuri katika kulitafakari neno lake lililotujia kwa kichwa kinachosema, "Nimekubariki nawe uwe baraka." Nimekubariki nawe uwe baraka. Jambo moja muhimu sana tulilojifunza katika tafakari hii ni kwamba Bwana anapombariki mtu haimaanishi baraka hiyo ni kwa ajili ya mtu huyo peke yake bali ni ili awafikie watu wengine kupitia huyo mmoja. Bwana anapombariki mtu haimaanishi baraka hiyo ni kwa ajili ya mtu huyo peke yake bali ni ili awafikie watu wengi kupitia huyo mmoja. Hicho ndicho alichofanya kupitia Ibrahim. Alimbariki ili kupitia huyo jamaa zote za dunia zipate kubarikiwa. Na baraka hiyo ya Ibrahim imekamilishwa kwa watu wote kupitia Yesu Kristo, aliyefanyika sababu ya wokovu na ukombozi wetu. Akiisha kujitoa nafsi yake iwe fidia ya wengi, akawaagiza wale waliokisha kumwamini waisambaze baraka ya injili kwa watu wote. Baraka ya Ibrahim imetufikia wote kwa njia ya Yesu Kristo, aliyefanyika sababu ya wokovu na ukombozi wetu, akiisha kujitoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Akaagiza wale walio kumuamini. waisambaze baraka ya injili kwa watu wote. Imeandikwa katika injili ya Marko sura ya 16, mstari wa 15 na 16 ni tasoma na 19 na 20. Marko 16 15 na 16 19 na 20. Akawaambia, "Enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri njili kwa kila kiumbe. Enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri njili kwa kila kiumbe. Aaminiye na kubatizwa ataokoka. Amini atahukumiwa." Aaminie na kubatizwa ataokoka asiyeamini atahukumiwa Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni akaketi mkono wa kumi wa Mungu nao wale wakatoka nao wale wakatoka wakahubiri kote kote Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo nao wale wakatoka wakahubiri kote kote bwana akitenda kazi pamoja nao na kulidhibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo rafiki mpendwa tuliambiwa baraka ili iwe baraka inapaswa kutoka kwenda kuwahudumia wengine baraka ili iwe baraka inapaswa kutoka kwenda kuwahudumia wengine na hicho ndicho kipimo anachotumia Mungu kuangalia kiwango tunachompenda na kumheshimu hicho ndicho kipimo anachotumia Mungu kuangalia kiwango tunachompenda na kumheshimu Biblia inasema kumuonea maskini ni kuonyesha dharau kwa Mungu na kumhurumia maskini ni kuonyesha heshima kwa Mungu imeandikwa hivyo katika Mithali moja yeye amoneaye maskini huonyesha dharau kwa muumba wao bali yeye anayemhurumia muhitaji humheshimu Mungu vivyo hivyo Biblia nasema katika methali moja. yeye anayemdharau jirani yake hutenda dhambi bali amebarikiwa yeye aliyena huruma kwa muitaji. rafiki mpendwa tuleambiwa tujifunze kujitathmini kila siku kuangalia kama tumefanyika baraka kwa kuyagusa maisha ya watu wengine. Hii ndio siri ya kujitajirisha kwa Mungu. Kuyagusa maisha ya watu wengine ndio siri ya kujitajirisha kwa Mungu. Biblia nasema "Amhurumiai maskini, humkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake jema. Amhurumiai maskini, humkopesha Bwana, naye Bwana atamlipa." watendo lake jema. Mithali 19:17. Rafiki mpendwa, kanuni ya mafanikio ya baraka ni kubarikiwa na kuwa baraka. Kanuni ya mafanikio ya baraka ni kubarikiwa ili kuwa baraka. Baraka inayoingia na kutoka ndio inaoleta ustawi. Baraka inayoingia na kutoka Ndiyo inaoleta ustawi. Lakini baraka iliyolimbikizwa inaleta kiburi na majivuno na mwisho wake ni hasara. Baraka inoingia na kutoka Dwe naoleta ustawi. Lakini baraka iliyolimbikizwa inaleta kiburi na majivuno na mwisho wake ni hasara. Tumwombe Mungu atusaidie tuwe baraka. Rafiki mpendwa, tuliambiwa baraka inatenda kazi kwa upendo. Baraka inatenda kazi kwa upendo. Kama tutajitoa tu Pasipo kujitoa kwa upendo haitatufaidia kitu chochote. Baraka inatenda kazi kwa upendo. Kama tutajitoa tu, pasipo kujitoa kwa upendo, haitatufaidia kitu chochote. Tunafundishwa hivyo katika waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 13 mstari wa tatu. Waraka wa kwanza kwa Korinto sura ya 13 mstari wa 3 imeandikwa. Tena nikitoa mali zangu zote kualisha maskini tena nikijitoa mwili wangu niungue moto kama sina upendo faidi kitu. Kwa hiyo tunaelekezwa kufanyika baraka kwa kuyagusa maisha ya watu wengine kwa upendo na huruma. Imeandikwa hivyo katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya mstari wa hadi 12. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya mstari wa hadi 12 tumeambiwa hivi. Neno la mwisho ni hili. Muwe na moja wenye kuhurumiana wenye kupendana kama ndugu wasikitikivu wanyenyekevu watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu bali wenye kubariki watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu bali wenye kubariki kwa sababu hayo ndio mlioitiwa ili mrithi baraka kwa sababu hayo ndio mlioitiwa ili mrithi baraka kwa maana kupenda maisha na kuona siku njema, Auzuia ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme hila, na aache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate sana, kwa kwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake usikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Kwa maana macho ya Bwana uaelekea wenye haki na masikio yake usikilize maombi yao bali uso bwana ni juu ya watenda mabaya tuombe Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa baraka zote ulizotubariki rohoni na mwilini. asante kwa kutujalia neema ya wokovu na ukombozi kwa njia ya baraka ya Ibrahimu iliyotufikia jamaa zote za dunia kwa njia ya Yesu Kristo. Asante Bwana kwa kuwa ndani ya Yesu Kristo umetufanya uzao wa Ibrahim na warithi sawa sawa na ahadi. Jina lako litukuzwe milele Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Tunakuomba neema yako ituwezeshe kufanyika baraka kwa kutangaza habari njema za wokovu huu kwa watu wengine kwa upendo na kwa huruma. Tusaidie e eh Bwana kujua umetuacha hai ili tuwe baraka kwa watu wote. Tupe nguvu e eh, mtakatifu ya kujitoa kwa watu wengine kwa upendo, pasipo ubaguzi wala upendeleo. Tusaidie e eh, Bwana kila wakati kujua ya tupasayo kufanya kwa utukufu wa jina lako. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa ni wewe unayetubariki na ni wewe unayetuwezesha kwa baraka. Tunakuomba neema yako ituwezeshe kutii sauti yako kila utuitapo kuwa baraka. Tusaidie tusizue kile ulichotukusudia kutoa bali tukatoe kwa moyo wa furaha. Bwana tunakushukuru kwa kwani wewe unayetujaza kila tunachohitaji kwa kadri ya utajiri wako katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Tena ni wewe unayetutia nguvu ya kuyaweza mambo yote. Nasi tunaamini hata hili la kuwa baraka. Bwana unatutia nguvu ya kutenda kwa upendo. Asante Bwana Yesu kwa kuwa upo ukitenda kazi pamoja nasi na kulithibitisha neno lako kwa ishara zako zinazofuatana nalo. Jina lako litukuzwe milele Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ni ukundi silo. Leo tarehe tatu Novemba mwaka wa na ishirini na tatu. Rafiki mpendwa, tuliambiwa baraka inatenda kazi kwa upendo. Basi tukajitoa kwa upendo, tukafanya yanayompendeza Bwana, ndipo tutakapofanyika mifereji hasa ya kupitisha baraka za Bwana zitakazotufaidi sisi na watu wengine. Mungu na akubariki, iwe siku njema, iwe weekend njema. Damu ya Yesu Kristo inayotuneneea mema, ikaendelee kunena mema juu yetu kinyume cha mabaya yote. Amen.